ותשאני רוח, ואשמע אחריי קול רעש גדול. ברוך כבוד אדוני ממקומו. וכל כנפי החיות משיקות אישה אל אחותה, וכל האופנים לעומתם, וקול רעש גדול. ורוח נשאתני ותיקחני, ואלך מר בחמת רוחי, ויד אדוני עלי חזקה. ואבוא אל הגולה תל אביב, היושבים אל נהר קבר, באשב, המה יושבים שם, באשב שם שבעת ימים, משמים בתוכם. ויהי מקצה שבעת ימים, ויהי דבר אדוני אלי לאמורו. בן אדם, צופן את עתיך לבית ישראל, ושמעת מפי דבר,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 כה אמר אדוני אלוהים, השומע ישמע, והחדל יחדל, כי בית מרי המה.